Svärdet Excalibur Omedelbart efter att Arthur hade utropats till kung över Britannien Begav han sig med trollkaren Merlin som enda sällskap Ut på resa för att lära känna sitt rike De for vida omkring Och upplevde många farliga äventyr tillsammans Arthur sårades vid ett tillfälle allvarligt under en duell med en riddare vid namn Pellinor, som hade avlagt ett löfte att utmana alla på strid som beträdde hans mark. Pellinor var vildsint och stark, och skulle ha dödat Arthur, om inte Merlin hade försänkt honom i djup sömn. — Vad har du gjort? utropade Arthur. Du har dödat en modig man med dina trollkonster Var lugn Han är vid bättre hälsa än vad du är Och vaknar om en timme sa Merlin Han skulle ha dödat dig om inte jag hade varit här Men hädan efter kommer han att vara dig till stor nytta Merlin förde Arthur till en eremit Som ägde stor helande förmåga och efter tre dagar var Arthurs sår läkta När det hade kommit ett stycke på väg därifrån Saknade Arthur sitt svärd Hys ingen oro, sa Merlin Inte långt härifrån finns ett svärd som ska bli ditt Efter en stund kom det fram till en stor, klar sjö Mitt ute på sjön såg den arm svept i vitt tyg och med ett praktfullt svärd i handen Höja sig upp ur vattnet Där är svärdet som jag lovade dig sa Merlin Medan han talade Steg en vacker kvinna upp ur vattnet Det är sjöns fru sa Merlin Under vattnet ute i sjön Finns en stor klippa Och inuti klippan Har hon sitt underbara palats Hälsa henne hövist När hon kommer fram till dig så ger hon dig svärdet Kvinnan kom sakta emot dem Och Arthur tilltalade henne mycket hövligt Min fru, sa han Vad är det för svärd som jag ser där ute på vattnet Jag önskar att det vore mitt För jag har förlorat mitt eget Arthur, sa hon Det är svärdet Excalibur Och det tillhör mig men om du ger mig en gåva när jag ber dig om det Ska du få svärdet Min fru, sa Arthur Ni ska få allt vad ni önskar Gå då bort i båten där Och ro ut till svärdet Ta svärdet och svärdslidan I sin om tid kommer jag och ber dig om min gåva Merlin och Arthur band hästarna vid ett träd Och rodde ut till svärdet Arthur tog det vid fästet, och handen som höll i svärdet, lossade sitt grepp och försvann under vattnet. Arthur undersökte ivrigt svärdet och förundrade sig över det konstfärdiga smidet. — Vad föredrar du, svärdet eller slidan? — frågade Merlin. Sida 92 — Svärdet naturligtvis, svarade Arthur. — Då är du oklok. Sa Merlin För slidan har magisk kraft Så länge du har den i din ägo Kan ingenting skada dig allvarligt Om ska den tas ifrån dig Men bär den till dess alltid vid din sida Beväpnad med svärdet Excalibur Red Arthur tillsammans med Merlin In i skogen